ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu știința și religia! Gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Astăzi vom vorbi despre ziua a șasea, apariția omului. Părinte Grigorie, bine ați venit la o nouă întâlnire cu știința și religia! Bine v-am găsit! Deși concluzia suitei de emisiuni cu privire la evoluția animalelor a fost că fenomenul nu există decât ca microevoluție în cadrul speciilor cu finalitatea de apariție a raselor cultivate sau a subspeciilor naturale, cel mult a speciilor surori. În emisiunea de astăzi îl acceptăm din nou ca macroevoluție creatoare de specii și vom vorbi despre apariția omului din alte primate. Să începem însă cu punctul de vedere mai înălțător al teologiei. Da, într-adevăr, așa este mai bine. Ca să-și vadă omul căderea, să pornim de la înălțimea la care a vrut să-l așeze Dumnezeu. Ce a vrut Dumnezeu să facă și ce am ajuns noi să fim. Dumnezeu ne-a făcut ca să fim Fii ai Săi și noi vrem să fim Fii mai muței. În Biblie scrie că a zis Dumnezeu așa: Să facem om după chipul nostru și după asemănare, și să stăpânească peștii mării păsările cerului, dobitoacele, toate vietățile care se târăsc pe pământ și tot pământul. Iată, Dumnezeu ne-a făcut stăpân peste lume și noi am ajuns cu voia noastră robii lumii. Triste evoluție într-adevăr dacă poate fi numită evoluție. Cum comentează Sfinții Părinți facerea omului? În primul rând, explică de ce a făcut Dumnezeu lumea. Citez din Sfântul Ioan Damaschin. Dumnezeu nu s-a mulțumit cu contemplarea de sine, ci prin mulțimea bunătății sale, a binevoit să facă ceva care să primească binefacerile sale și să se împărtășească de bunătatea lor. Cel chemat la această împărtășire trebuia să fie cineva, nu ceva, adică trebuia să fie o conștiință, o persoană care să poată dialoga cu Sfânta Trăime. Această ființă conștientă este omul. De ce a fost lăsată la urmă creația lui? Sfântul Efrem Sirul scrie că înțelepciunile lui Dumnezeu a rânduit ca mai întâi să fie făcute atâtea cât erau de trebuință slujirii celui făcut stăpân. Sfântul Ioan angură de Aur spune că vrând Dumnezeu să-l pună pe om peste toate cele de pe pământ și stăpânitor, i-a zidit mai întâi această locuință frumoasă, lumea. Sfântul Grigorie de Nisa explică și el că omul a fost adus în lume după creație ca unul căruia îi era rânduit să fie împărat peste supușii săi încă de la nașterea sa. Dar cel mai frumos vorbește despre zidirea omului, cel care este poet între sfinți. Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu. După ce precizează că în om Dumnezeu a vrut să unească tot ce se făcuse până atunci, adică zidirea nevăzută și cea văzută, spune că l-a făurit pe om luând un trup din materia ce se afla de mai înainte și punând în el un suflu luat din sine. Ca pe un fel de o a doua lume, măreț în micime, împărat al tuturor celor de pe pământ, dar supus al împărăției celei de sus, pământesc și ceresc, fremelnic și totuși nemuritor, văzut și totuși cugetător, la jumătatea drumului dintre măreție și nimicnicie, împreunând într-o persoană duhul și trupul, unul care să poată a viețui și al l slăvi pe binefăcătorul său, iar celălalt ca să poată suferi și prin suferință să îi se aducă aminte și să se îndrepteze dacă cumva s-ar mândri într-o măreția sa. Am încheiat citatul. Frumos și adevărat în același timp, ce altceva au mai pus în evidență Sfinții Părinți despre facerea omului? Au subliniat modul special în care a fost făcut omul. În ce sens special, Părinte? Sfântul Vasile cel Mare scrie despre atenția specială dată de Dumnezeu facerii omului așa. Pentru lumină, porunca a fost simplă. Să fie lumină. S-a făcut cerul și nu s-a ținut sfat. Omul încă nu exista, dar se ține sfat asupra omului. Dumnezeu nu a mai spus la fel ca pentru celelalte ființe să se facă om. Cunoaște dar verednicia ce ți s-a dat. Iar Sfântul Ioan, cel cu gura de aur, zice și el: De ce, când s-a făcut cerul, nu s-a zis să facem, ci mai curând să se facă cer, să se facă lumină? Și tot așa pentru fiecare parte a zidirii, ci numai aici se adaugă să facem. Cine este cel ce are să fie făcut de să dă atâta cinstire, întreabă Sfântul și răspunde: Este omul ființă măreață și minunată, mai de preț înaintea lui Dumnezeu decât toată zidirea. Este vorba despre sfatul dintre persoanele Sfintei Treim, nu-i așa? Da, prin cuvintele să facem, se arată sfatul, chipzuirea și împreună grăirea cu cineva de aceeași cinste. Când Tatăl a binecuvântat, Sfântul Duh a dat viață țărânii și Fiul, l-a făcut pe om după chipul persoanelor sfintei trăimi. Sfântul Ioan Hristostomul scoate de aici argumente împotriva eriziei lui Arie, căci tatăl zice, n-a spus poruncitor F, ca unui inferior sau ca unuia mai mic după ființă, ci ca unuia care este de aceeași cinste, a zis să facem. Și cuvintele care urmează arată identitatea de ființă. Să facem om după chipul nostru și după asemănare. Prin cuvântul nostru se subliniază identitatea dintre persoanele treimice. Am înțeles și acest lucru, altceva legat de facerea omului. Sfinții părinți care au scris comentarii la facerea omului comentează amănunțit semnificația care trebuie dată chipului primit de om ca chip al lui Dumnezeu. Este exact ceea ce intenționam și o să vă rog să explicați. Sfântul Ioan Gură de Aur atrage atenție că este erezie orice trimitere la fizionomie când se vorbește despre chip. Dar cea mai mare nebunie este să cobori la chip omenesc pe cel fără de formă, fără chip, neschimbător și să dai celui fără de trup forme și mădulare. Încheie demonstrația sa magistral spunând că, dacă chipul ar însemna aspect romatic, ar însemna să fie și la Dumnezeu diferențiere pe sexe, ceea ce nu au nici îngerii. <trui> Totuși, după ce se vorbește despre chipul lui Dumnezeu, în Biblie se adaugă, bărbat și femeie i-a făcut. Da, dar nu pentru că așa ar fi la Dumnezeu, ci tocmai pentru a preciza că altfel decât este Dumnezeu i-a făcut, dar că în amândoi se află chipul lui Dumnezeu, nu numai în bărbat, chiar dacă femeia a fost făcută mai târziu. Părinte Grigorie, vă rog să spuneți explicit ce trebuie să înțelegem prin chipul lui Dumnezeu în noi. Sfinții părinți au dat și exemplificări mai generalizatoare și mai detaliate. Astfel, Sfântul Grigorie de Nisa zice așa, Dacă Dumnezeu este plinătatea tuturor bunătăților, iar omul este după chipul lui, oare nu în această plinătate a darurilor va sta asemănarea chipului cu arhetipul său? Probabil că nu va satisface fiind încă prea abstract. Altceva. Pentru că, după cuvintele prin care i s-a făgăduit chip dumnezeesc, au fost adăugate imediat cuvintele și să stăpânească peste toate, Sfântul Ioan Gură de Aur vede chipul în stăpânirea pe care Dumnezeu a dat-o omului peste creație, rămânând și El, Domnul, stăpân peste ea. Mai mult, în anumite limite, ca împreună stăpân cu Dumnezeu peste creație, Omul este și împreună creator cu el. Tot prea abstract și generalizator. Probabil că exemplificările detaliate sunt și mai concrete. Mai am anunțit. Sfinții părinți care s-au ocupat de antropologia creștină găsesc chipul lui Dumnezeu în puterile sufletești pe care le are în anumite limite și omul, aceleași cu cele pe care le are la infinit Dumnezeu. Este vorba despre puterea de a raționa, de a iubi, de a dori, de a voi, de a respinge, numite și putere rațională, putere afectivă, putere poftitoare, putere volitivă, putere irascibilă sau mânie sau iuțime. Peste toate acestea se adaugă libertatea, care ne face persoană ce se folosește în mod liber de aceste puteri. Să reținem că, adăugate ca proprii omului, sunt a raționa, a iubi, a voi, căci a pofti și a respinge sunt puteri ce le are și sufletul animal. Chipul lui Dumnezeu în noi înseamnă așadar că suntem o ființă de felul lui, adică avem însușiri comune, de aceea ne-a și numit fii ai săi. Așadar, a fost destul de concret și de clar pentru toată lumea. Mai rămâne neclaritatea diferenței dintre chip și asemănare căci ceva care întruchipează doar altceva nu este într un totul asemănător. Corect! Despre chip și asemănare, mare Vasile scrie astfel, Pe unul îl avem de la zidire, pe altul îl dobândim prin voia noastră slobodă. În alcătuirea din tâi ni s-a dat să ne naștem după chipul lui Dumnezeu, iar prin voia slobodă se plăzmuiește în noi, ființarea după asemănarea lui Dumnezeu. Nu aș zice că este definitiv clarificat. Comentați puțin spusele Sfântului cu cuvintele Sfinției voastre, așa cum le înțelegeți Sfinția voastră și precis vom înțelege toți. Împlinim porunca primită la facere de a ridica chipul la asemănare folosindu-ne în mod liber de puterile sufletești date în chip în același fel în care se folosește și Dumnezeu de ele, cu alte cuvinte. Să raționăm ca El, adică să ajungem la aceleași concluzii, să iubim ceea ce iubește El, să dorim ceea ce dorește El, să voim ceea ce voiește El, să nu fim de acord și să respingem ceea ce respinge El și astfel devenim asemănători cu El. Așa cum am bănuit sau cum am sperat, totul s-a limpezit. O altă nelămurire și-a făcut loc ascultându-vă. De ce tratați separat pe a dori și pe a voi? Nu este același lucru? Mă bucur că ai pus această întrebare. Nu, nu este același lucru. Dorința este mișcarea primară a sufletului. Proprie spuneam și animalelor. Voința este răspunsul ca un corolar al tuturor puterilor sufletești ale omului. De exemplu, Stârnit de o poftă ocazionată de un prilej exterior, pot avea dorința de a mânca ceva de dulce în post. Dar eu iubesc pe Dumnezeu și poruncile Lui prin puterea de a iubi. Puterea rațională îmi spune că este ispită de la diavolul și că nu este bine să o urmez. Puterea mânioasă se întoarce împotriva celui care măsâcăie cu ispita lui și, în final, din conlucrarea tuturor puterilor sufletești amintite, se conturează hotărârea de a nu mânca. Excelent! Am înțeles. Voința a biruit dorința. Exact! Hotărârea luată nu se confundă însă nici ea cu voința. Voința este puterea sufletească prin care s-a adoptat hotărârea propusă de rațiune. Pătimim deseori eșecul ca rațiunea să ne recomande ceva și să nu găsim puterea de a face așa din cauza slăbiciunii voinței. Rațiunea trebuie să fie și să rămână regină a puterilor sufletești. Dar fiindcă voința este un asemenea corolar al puterilor sufletești, în primul rând, prin ea, ridicăm chipul la asemănare. Cum? Identificând voia noastră cu voia lui Dumnezeu, după pilda Mântuitorului. Tată, de se poate să treacă de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. Părinte Grigorie, de ce nu ni s-a dat și asemănarea, ci doar chipul? Îți răspunde Sfântul Vasile cel Mare, așa. Fie-i dat omului prin zidire ceea ce este după chip, dar și facăse după asemănare. Dumnezeu a dat putere pentru aceasta, precizez eu, puterea duhovnicească. Prin ce te-ai mai fi deosebit dacă te-ar fi făcut și după asemănare? De ce te-ai mai fi încununat? Iar dacă ziditorul ți le-ar fi dat pe toate, cum ți s-ar mai fi deschis împărăția cerurilor? Se cuvenea a se da ție doar o parte, lăsându-se cealaltă neîmplinită, tocmai ca să o tu însuți și să te învrenicești de răsplătirea care vine de la Dumnezeu. Ați înțeles? Ridicarea chipului la asemănare este în ortodoxie condiția de mântuire, pentru că înseamnă în Dumnezeirea la care este chemat omul Așa să ne ajute Dumnezeu și nouă Amin